Dhe gjitha falëndërimët, laf dëratat janë vetëm për Allahun Subhanehu e Teala. Allahun e falëndërojmë për e ti falë e dhe ndihmë kërkojmë salavat dhe selamat për shëndetit më të mira me pengamberin e fundit Muhammad Mustafa në lehi salatu e selam. Pasaj më bisho këtë ti besnik, familjen e ti të ndërshme dhe gjithdo musliman i cilë janë gjekë rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit. Të kësaj bote, të ndëruar të pranishëm dhe të vazhdojmë. Të ndajmë njësa minuta para khutbës e gjumas me ajetët dhe fjalët e Allahu të bareke vë të ala. Kemi ngellë të kësurja të cilën e tituluam surëja më begachme dhe më kuptim plote nga surët të e shkurtra dhe jështë surja al-asër. Surja e 103 më radhë në Kur'an për të cilën thanë djetarët se si kur Allahu gjelli gjelaluhu mështë të kishë zbrit asme surët Për këtë sure, njerëzo do të mjafton të udhzim, do të mjafton të largimi arsyes. Për këtë sure e shkurtër me 3 ajete, është e mjaftueshme në studim dhe në bazë të shikimeve të njerëzve të mdhaj se njerëzit mjafton këtë sure me lexu, e që ato do të largohet arsyeja. Të largohet ajo se se kena ditë apo nuk kemi pas njoftim dhe informacion se çfarë duhet me veprua. Andaj kë surrë shumë surre e madhe për nga konsiderata dhe dhe nga pesha. Allahu xhejjel jalaluhu në këto surre betohet në çështjen më të drejtë që ia ka dhënë njerëzit. Dhe ajo është koha, zamani. Foth Allahu te bareke ve te ala bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr. Foth Allahu xhejjel jalaluhu pa shaq kohën. Asër është koha, vërtet insani njëriju që e një njëri e që përfshinë gjithë njërzit Janë në dështim, humbje Dhe përmendëm se kapitali më i shtrejt, njëriju të është zamani është i pa modifikushëm, është i pa riparushëm, është i pa këthishëm Andaj njërzit gjithë shka kanë mundësi me, me remetu, e me ndrejq, e me riparu E ku ka mbejt mangët me e plocu Ku ka mbejt zbrastina me, me e quve derin fund Përvec zamanit, kohën Askush s'ka mundësi, takat Që me e këthi një sekund për, pas për, Një sekund që ka kalu me e këthi aj Dhe me kalu natë zaman A dojës, qështja me e madhe Se si një ka dhënë Allah u gjireva njëriju të është është koha, nërsa me qindra a jete, Zotë i unë të barek e vëtjara e ka përmend vendin, rethanorin ku ndodhët koha edhe ajo është nata dhe dita ma di Allahu të barek e vëtjara me kohën është argumentu për kudretin e vetë gjellë gjellë aluhu, sepse ketë zaman ketë kohë, s'ka mundësimi të adonë kërkush, përveç Allahu të barek e vëtjara pra është e lidhë dhënja e kohës me dhënjën e jetës Nga se E imt të fjalës është koha Nëse ti e merë jetën Qka jetat dit dhe net Dit dhe net jenë të përbëra nga orët Dhe kitë këto ti ka dhe në lohu të bare kjo dhe tjale Andaj Allah u gjelole në këta jet betohet Pasha kohet Dhe në betim të allohut në kryesat Argumenton për vlerat e tjera Argumenton për vlerat e tjera Dhe na folëm për rëndësine kohës So shumë e shtrejt E se koha nuk gudzonë me qenë objekt zbavitje, objekt arktimi. Ku dush me qukohën ti, ku dush me arghukohën ti, me lujt me kohën. Jo s'ka mundësi, por koha është jetë a jote. Pra ti në se lunë me kohën, jetë lujt me jetë në tane, jetë lujt me gjennetin dhe gjennemi në tane. Gëse kjo kohë mbushët me diçka e pastaj shkarkohet në akirat dhe shëndrot në gjennem apo gjennet. Kalon në, shë problem apo, apo dënim. Në ajetin e radhës Allahu Gjelluala Fletë për një standart I cili quët standart i humbjes dhe fitimit Khusër I thojnë humbjes Ndërsa Ma ndëj ka fol për ata që kanë fitue Pro kitë kanë hub përveç Disave kanë fitu Para se të kalojmë Të kush janë fituesit Dhe humbësit Ne vejgjim në Kur'an Se standarti A i kurësi Apo a jo matësi I humbjes dhe fitimit Dalon shumë nga botë kuptimet e njërzve Profilëmisht të dojnë në njëherë Me qëka kena me matë, peshorën O shumë rëndësi para se me matë Dikëka me këshirë qëfar peshorë është ajo Se mundet më, më konë peshorëja e prishtë E se më rrash qëfar vlere Apo ku e kije këtë artikullën Qëka do me matë Nëse na dojnë me matë Humbjen dhe fitimin. Kur e dim se një njeri o humbës? Kur e dim se një njeri o shfituës? Me cilin e matna. Nëse na i këthejmi njërzve, njërzit kanë fituës ndryshëm dhe humbës ndryshëm atër realitetës janë ashtu. Por shembol, sot njërzit e logaritin fitim me pas pare. Të allahu s'ka as një peshke. Me pas një njeri pare, ma e menë. Te Allah as një pesh nuk e ka Hic është e fështirë për njerëzit me e guptu Por kjo është e Zotë i Gjelluara Realiteti Te njerëzit sot përshemull është fituës Ai cili ka një të ardhur të mirë Një shpiko mode është i sigurt në trupin e ti Ekshtu me ra Këta e qënë fituës Anda i gjenjë pilot prej vendeve të varfëra Se si vërapojnë për tu bo po pjesë e vendeve të pasura në kuptimin të ngushtë të fizikut, të materialit. Edhe kjo te Allahu nuk është nuk është fitore. Dhe humbje tek njerëzit është e kundërta. Sot për shkakun kur dëgjojmë për një të varfër, por të ndarshëm, të moralshëm, fisnik thonë, s'ka gjobë për ti, ka humb njëri. Allaj fillimisht duhet përcaktohet standardi Me çka e moti? A ndonjë sot njerëzaj u kanë përmbys kuptimet. Sot njerëzve u kanë përmbys kuptimet. Për shembull, sot një njeri në sa e djejn dhe i thue filani e ka shputur besimin e vet. Për shembull, e, e, e ti, ka shputur çështjen e brëndshme të tij, ka skuqur te Zoti me besim të pastër. Se kupton ku është kande shaka fituaj. Apo. Dhe kur i thupon i tjetër Se filani o i vartëfër, po i ndërshëm O besnik E mba në fjallën Po, o fukara, po O është njëri mirë Njërzit në standardin e materializmit nuk e kuptojnë këta Po, që ka hajrë pitina Fjallën e mirë Besnikrin I ndërshëm I moralshëm Se shohin fitim E kështë të më rarë Andaj, sa për njërzve investojnë nderin e vetë, ftyrën e vetë, moralin e vetë, mi fitu dhe pare. E nga anë atjetër, ka të tjerë, të sëtë i apin parët e veta, fitimet e veta, materiale, me rujtë ftyrën e tëre. Andaj, fillimisht të ndëruar Gjëmatli, duhet të përcaktohet, qëfar, me qka e matna. Sot bota matë me shumë gjëra. Sot bota matë me shumë gjëra. Sot, në mënë në këtë shejkullin e fundit, ed Njësë se nja njëzet Me qka matët mdu njo Se je humbës apo fituës Matët me Me një standardi cili është Bosht kapitali Andoj Sot përshemull është një loj përzirin Mes kapitalizmit Dhe ajo të se në quajnë Liberale Apo liberalizmi Pra jenë përzirat dë komponentëme Të cilat ata mundohen me ishit Siv lera e para për tëre kapitali Dhe sirin e quajnë tregu i lirë Oferta Kërkesa, me ble, me shqit, kjo Pra të kesh kapital Pra sot bota nuk të mërët në konsiderat Nëse s'ke kapital Edhe shtetet janë dopta nëse s'kan kapital Kjo është e para si standart Dhe dyta është liria Liria Cila liri? liria e, e zbavitjes Liria e të folurit Liria me botë shkadush në kuptimin e pa uh, kufizushëm Por në aspektin fizik Në aspektin fizik Por qembul Por qembul Nëse një njëri Por qef dvetin Ka qef me sha filanin E drejt e tjo Këto e kanë të shkruara Nuk i na të full më abete në hava Mëja unëgjit iftira njërëzë Shkru me e kanë Mëjër lezoj më nëshmi pa ato i kanë ligje Por qembul Filanit i tekët me ofendu filanin në ligje e kanë ki drejt ki drejt me shah qefi jotë po ki qef me shah sha, ja. ki qef me ba hajgarë me ta ban hajgarë me ta e ku përfundon këlliri këthejt e standardi i parë dhe është ha, kapitali zgudzon me prajekti ata në fizik o shembol ti po ki qef mi a vedh parë dikujna jo, shka mund si A më po këtë që efë mu talë me pasurin e ti, talë dhë sa dush. A po, pra, momentin që ka sigurot që se prejkë fizikisht, jemi në regull. Ndërsa ofendimi, sharja, përbuzja, a në përshemull ata, kujtojnë që e kanë të lirë me e shahë dhe Muhammedin s.a. E pasaj kur qohë, du një aja peshtojnë, pse ju, po qohë një peshë. Po nëse në t'i ba kur qohë, veç në t'u ba e gare. E nuk ba dhe e gare me... Pengambert, s'mun është me e shati Po mirë, këthejmi tash të pika jonë Pse në nervozoemi dhe pse musliman Nuk tolerojnë me e shatë Muhammedin s.a.s. Apo me bëha i gare me ta Sepse standardi i humvjes dhe fitores të na Nuk o materiali Por është nderi, morali, shentria Ajo është pengambert, Allah, është i paprekshëm Andaj fillim ishë besimtari në këtë sura e kuptonë Vendosen në një standard dhe me çka e mat ti. Andaj kur fols me dikant për çfarë do të ushteme? Në herë mateme me çka? Me çka e mat ti? Për shembull, ta thierzoj më shumë. Domë voti biznes. Biznes. Domë intrekti. Dhe i takon disa njerëzish për me me baurta këto. U bë aksioner bashkë me tyje. Dhe u ulën në tavolinë. Pika e parë çka ti e bën, cilë është? E mat standardin me çka punojnë këto? Nëse ti do me bodi kanë partner, ortak, në punën tane, në kapitalin tanë dhe investimin tanë Ti çka, çka të qka lipë të ajë, fillëm i shtithu, burë ti me të qka punën Nëse ajë thotë, këre, këna me investu bashkë, për muë e nuk ka problem me vedhë Të ti një, një, një vijë e ku që vënohët Për muë e nuk ka problem me uzurpu pasurit e njerëzve Ajë dë shkënë e uzurpojna, me takat, me mundëci A bohë Por mua me vdo dallavera nhitje sush problem. Çka ndodh në kët rast? Nëse ti je prej atyre të cilat janë ndarshëm, thuj jo, s'ka mundsi. Unë çmuaj vashkunuar. Pse? Nëse ai thotë po ki me pas fitim me mua. Muaj me pas fitim me ti po standarde që si kena nisoj. Nivelin me të cilin na i mot na xherat si që na nisoj. Unë unë s'vete. Unë skorruptoj. Unë s'rroj. Andaj, para se me ba me dikan Partneri, du të me këshirë që farë standardi ka e Andaj, sot i gjenë njerëzit tufe, tufe dojt, Na du në me hinë që tu Kuj të dash me hinë A di që farë standardi ka në ta A di me shkatë masinë në ta A di ata që ka e qujë njeri E që ka e qujë në ti njeri Andaj, Allahu Gjelë Gjelëlu Në Kur'an mësë që unë më diqa ka dritu Standardin Ta driton e njerë standardin Me që ka me matë Andaj, sashpesh Allahu Gjelëlu në Kur'an thotë Sa prej pengamber dhe jënë vra Pengamber Jënë vra Disa pritër janë qa me shar Me shar E kanë nalë pengamberin E kanë lidh dhe e kanë prej me shar Pengamberi Allahu gjellu ala E Allahu fundin kër e kalzon Sepse në standardin atyre Qka e kanë prej fitun E qka tha Allahu gjellu ala Pengamber fitun shumë Sepse ta Allahu ndronë standardin Ti e vrajt e pengamberin po Po a i fitoj Fitoj me, me, me kriterin e zotit ka fitu E me kriterin e njerëzve vrasës kriminell A i ka hup Por e ku, është e kundur ta A ne pengamberi a le i salatu e selam Kur do njëherë likështo eshin shok të ti Nga persekutimet Nga sakrificës Udashtë të me edhanë si tatim Rukë zotit gjele gjeleluhu Që ju thënë të Po shemë një ditë prititve Baba Baba I një shokit të ti, i cili ishte robë E kishte imin Ammar Baba i ti e kishte imin Jasir Dhe nana e ti sumeje Dhe i mure bugjehli dhe i lidhi të dit Tha i kini besu ju Muhammedi s.a.s. Thanë po Tha këthe unë i pibesimi Tha s'ktheemi Këthe unë i rafi deri sa i raskapiti Në fond një audha prap një mundësi Tha këthe unë i për besimin dhe ju liroj Po shikotani Tejasiri dhe Sumeja Nuk ishte standart Dëmonë me shit besimin për atë se mu lirua Qka tha? Tha na liro Por na nuk e ndrojna besimin Allah unë dhe për nësëm nuk e ndrojna Atara i vrajti Me një shtiz i vrajti dyt Pleq Parasive djalit që ishtë do së ndunja, parasive të gjallit që me të lanë traumat të njëtër, dhe për nga mërë a.s. me shikoj këta, dhe e diti këta, që në tha, sabranja e ale jasir, durim o familja jasirit, me të vra parasive të fmive që i themin e parasive të botës, dhe kërkush për së mujt me të një muë, këtë do durim du Salat, të madhë, por që ka ju tha për nga mërë a.s. me të lanë? Sepse si duroni xheneti është fundi i juve. Ky është standardi. Çiko? Bëni durim sepse xheneti është fundi i juve. E ata që ka së besojnë xhenetin që do të vim tani te besimi, ata që ka së besojnë xhenetin, o shumë natyrshmë se smundojnë me i bajt bardhatë edhe tatimet e besimit. Ado të gjithë mund të rrëhiqen, të gjithë mund të thonë, s'ka mundsi, s'është rruga e kështu me radhë. Andaj fillimisht, në këtë sure, djetarë kanë dhanë, Allahu Gjeli Gjelalu i ka vendos kriterët e peshorës me qka me matë. Te Allahu fitore do me thanë me jetu me besim të shnosh dhe me pun të mira dhe me përfundu me këta. E tek njerëzi do me thanë fitore me pas kapital, kjo ka qenë gjithmonë tek njerëzimi dhe me e siguru këtë dunja. E është e kundërta me ata qka e matë Allahu të bareke. Wa ta'ala, t'do Allahu jallaluhu, gjele innal insana fi khusr. Vurtaj shumica e njerëzve janë të dështuar, të humbur. Pse? Kthehemi, sepse nuk e shfizojnë kohën. Që i tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, shumica e njerëzve nuk e shfizojnë kohën. Shumica e njerëzve çka? I shesin lir dynimetë, dyni e para shëndetin. Keni pa po njëri kuror i zhnatshëm? Haqon që smuot ai. Aron që i mullë me kapë një të shka e rëzom për toke, kam të vetë asë njëma. Po habitët, habitët se ka shnetë. Dhe kur ka kohët lirë, hajde kënej, hajde andej, dalmi ati, dalmi këtu, habitët nga koha e lirë. Dhe pasaj kur i ngushtohet rrethi, s'ka kohët lirë. A noj thalej salatu e selam, të dynimet e njërzit i keq përdorin. Tani qkojmë të standardi me qka fitohet, si pas Allahot. Thetë Allahu gjellu hala, ille lëdhine, amenu. Këto kanë ndështu përgjithë. Atyre të cilat kanë besuar. Dhe shikoni këtu ka besuar e kanë Allahu xhel xelaluhu të pa definuar konkretisht çka besojnë ato. Domthonjë, nuk e ka definuë e besojnë Allahun pejgamberin me laçën, librin, ditën e fundit llogarin. Po ka thonë illalldhina amanu. Kan shpëtuu dhe kanë fitu vetëm atëshka, kanë besuar. E çka kanë besuar Zoti, sepse dietar kan thonë, kjo a sqejohet me ajetin të te, Detalizimit të imanit Por të se e kala në kështu të lirë Dhe shpesh bërë në Kur'an Ille ledhine amenu Wa amilu salihat Por dhe që atyri që kanë besuar Dhe kanë punuar dhe i prat mira Filëmisht kanë thonë djetar Sepse Allahu Gjelaluhu Në esens Kër e përdor kush kanë besuar E ka përësëllim të saktën Në esens Kur'ani e përdor si terminologi Kanë besuar të saktën Nëse vjen e pasaqta shtuhet. Për shembull, Allahu dhot përveç atyre që kanë besuar kanë mshputur. Pra Allahu dhe pejgamberi alayhis sallam. Mir, nëse vjen shpreha kanë besuar e është për qëllim e kota, thot Allahu xhelala ju minuna bil jibti. Ata e besojnë të kotën. Pra kur vjen kanë besu e saktë. Dhe kur vjen kanë besu gabim, Allahu dhot e besojnë këta dhe këta prej, prej për për gabimit. Kjo është ajo prej standarde që e ka zbritur Allahu te bareke. Prej, dobive që e kanë gjithë djetarë, përveç atyri që kanë besu e pashquarë, kanë dhënë se nevoja e njeriut për me besu është qënësore. Qënësore, që ka të mëllon qënësore? Së mund është pa ta? Nuk e gziston njeri pa besim. Harajë, nuk mund është me gjithë vë të të tokës që një njeri s'ka besim. As një loj besimi se ka. Sigur që pretendon ata, për shembull, një për ideologjive të ateizmit se mund të jesh me jetë pa besim. Dhe kjo është si rezultat i kundërvënjës ndaj Allahu Xhelavala. Se Allahu e mohon se dikush s'ka besim. Dallimi oj vetë që është saktë apo të, sak, të, të pasakt. Për shembull, histori e marrë. Këti historia e njerëzimit. A ka në ndonjë njerëz i pa besim s'ka. Do i kanë besuar lopës. Do i kanë besuar gurzive. Do i kanë besuar magjistarve. Do i besojnë lloj-lloj hajmali javë. Njerëzit ndryshën me besim, do i besojnë ligjeve. Do i besojnë për shembull vlerave absolute. Vlerave absolute siç janë filozofët, Aristoteli, Platon, Sokrati, Ceronë këtu në radhë, prej filozofëve të vjetër të grekëve, ata besojnë në vlera absolute, në shëmbuj të mtëlar, në parime të të çeta. Kështu meksi meksi terme, por pa besim s'ka. Nuk ka njerëz që pa besim. Dhe këto shifot më smirti kur ka njëri zort. Kur do pa komoditet, do bam polemik, s'besoj kur jao unë. Ka njerëz. Por kur on zort, ti diçka i më lut. Se sepse çenia e njerëzor është e dobët dhe sikur e li një fuçi tjetër nimom, nimom. Andaj njerëzi, për shembull, urinanë falim anjerë. I vëçi zot frima. Apo? apo kër është me një skejnë Sikur në një A dhe plët për djetarve Ka përmenë se një, njërzit kër janë në një Mund të ashojnë Madhështinë Allahu të barek e vëtëara Kush ka ibnë në një edin Në një përshemull në detit mab Apo në që janë A tje e shëf madhërinë Allahu gjelli gjelalu -Gjell Apo sot përshemull në aeroplan Kur ka përshemull në një turbulens Isha njërzit se si për ullën Para kujt për ullë Pse nuk i besojnë pilotit Pse nuk janë cikur se kur gjazë ndon Sepse ashtu e ka rëgullu Allahu Gjeli Gjelalu hu Univerzim Gjithmon me dal një telashe që Këthen të besimit Allahu Të bareke vëtjala Andaj, ka arde pashuar Për nevojën e njëriut me besu Gjënjeri ka nevoj me besu E pasaj njërzit dalojnë në, në besime Dikush beson në gjera të kota E dikush beson Allahun të bareke vëtjala Dhe të Allahu Gjeli Gjelalu hu Kanë besuar atët së Besojnë Allahun dhe punojnë vepra mira Kanë shpëtuar, a zëtë besojnë Allahun dhe veprojnë veprat mira Kër jemi të besimi Besimin Allahun Djetarë kanë thanë Shtyla e cila imba krejta degët e islamit është imanin Allahun gjelit gjelalu Po e heke këta, s'ka kuptim as nisen Po e heke imanin, s'ka kuptim as nisen Dërsa nëse e merë Besimin me pavesimi dhe e krason A kanë dalim, dalim e shumë në loja Por shemë, jeta me besim dhe pa besim dalon Besimtari, në Allahun Gjeli Gjeli Aluhu Ka fotografi qarë që ka pëndod Sin probleme, sin sëmundje, sin vdekje, sin luftra, sin kriza, sin pasje, sin skamje E diaj, se ka besim në Allahun Nuk ndodh dhe qka pos me lejnë e Zotit, ki ka besim Dhe këj besim, këj stabilizator Ja regulon krejta Fotografi që ka mërë me donë Që ka u botash Nërsa pabesimtari, që që i shpjegon këto? Që që i shpjegon pabesimtari Kër jamenë Allahu e Vladi Që i shpjegon? Kësh përmur Që që i shpjegon për që i mëla i shka s'ka besim Një smundje Që i shpjegon kër s'ka Kër ka, ka kriz të pareve Po që i shpjegon dhe kër ka pare shumë Eso rahat Kër ka dep kur zdi pse po jeton si e shpezon, si e shpegon pabesimtari edhe kur i ka kreta epshet e veta kreta zbavitjet por prapë thot nuk di s'ka jeta është i shprejim për shemull jeta është trathare jeta është e pabes natyra është do më thonë jo besnike ketë këto shpreje pse lindin se s'kam besim a ne e kena ndalume me, me thonë kësi shpreje Qysh jetë atë rëthare Për nga mërja lejë salatë vë selam Këtë nga ditë, këtë nga lohu të barë kjo e tëra Jesu bubë në edhem E shanë birja demin kohën A, thot, ditë e mërkur për mu shumë e keqë Ditë e mërkur për këto shumë e keqë Ose njërë i thot, numëri 13, numëri 11 Për mu janë shumë baksuz Pa fat Apo, shprejët liga Thot Allah u gjilloara, birja demit e shanë kohën Allahu thot, e une e kam kryu kohën të te tejtum shamua e hanë, e martë, e mërkur derit e dilën, kush i ka kryu e Allahu subhanahu e teala Zot i ka kryu e si mund është mi dhonë, o Zot, që këtë martën shumë të kejtë që e ki bëhe por këtë kjo pësë ndodhë munges të pabesimit munges e pabesimit njërzit i ban as të stresuar ka me mija, li zoni statistika ka me mija ndoshta miliona njërz aj as nuk e pikafën Pa leju horoskopin. Ja ta zguzoj se na sot ndel mës me pi. Se si ta pij më thot kjo. A unë e paramendua jetë, si jete. Nuk lëvizaj as një hap. Hapin e vetëm e bën për të TABLE gazeten. E lexon horoskopin dhe besoi gjërat këto. U ka kujtuat një gazetari shkruaje çështojë sot për këtë. Në çallamit të aj tanditën atje. Në ta kapë depresionin më i madh. Ai lun atje duke shkruajti Ki të nditën e regulon vetën Në bazë të asën shë e ka shkujt horoskopi Andësh ka bale i salatu e selam Vecë kushe vet horoskopin Vecë me lezuhe Qëka ndodhë? Si a pranallahu katë të rodit namazit Po ti ka një të vet Ka një të vet Katë të rodit së pranohet namazit Në kuptimin është problemit Jo se ti të be namazit Pro njëzë qëka ndodhën? Lezuin horoskopën ndryshme Bojnë falën ndryshme E në e kemi pa vetë, me syte tonë, dënjaj e banet në loja Filgjanet të ndryshme, falet të ndryshme Abo, ledzoma ti muhe që ka me mdoj, a ka me më martua, a s'ka me më martua Edha i thotë, si e shokë këmë martua, po si dijet kur Po këtë jeska me më martua, normal që ka me dit A ka me dek, a s'ka me dek Ndukët se mund është me dek Po këtë ka me dek, pra flasin vjallë për gjithshme po i hëtoj njërzit dhe pagu njërzit rënë prisin, rënë prisin të falgjori, shikojnë dhe vendet tona, hëqë më lartë se në, në Kosovë rënë prisin, të falgjori me shkua me a kalzu, që ka ka mi kalzuaj, që ka ka mi kalzuaj? Andoj shikur që ka ndodhë në, në histori, ka shku njëri të, të prifti, kjo është besimit që kështë ka, sa në kanë dërua allahu me besimin allahu në pingamberin alai salatu së seram ka shku një një njëri të prifti dhe i ka thonë du me vetë di shka a ka dë një gjuna që së paguat ja ka thonë s'ka veç më varë që farë gjunaaj do më dënë a ka dë një gjuna që si paguj, të paguaj sa do me paguaj së në laj ka thonë jo më baza soj që ka ne e dina prej fes s'ka këtë gjuna o që ka i ban i pagun me qekë Edhe elan Në regull ka thënë Në mën shka si gjuna Ka thënë shka Ka thënë vrasja Me vra njeri A muj me la dë njëherë Mu pëndu Ka thënë po edhe vrasja Ka thënë Ajë shkru ma vi për para një qek Që përta baguj Se ka me vra një njeri E ka morë Prifti edhe ka shkujt Që ka së pare Për me la gjuna i në vrasjes Ka thënë be ma qekjit Që pare Edhe e ka vra prifti E lajta A e lojta, e lojta Ako në fej qështu Në fej në islam, ako qështu Së më në shme pokës ka e gare A dulejbë një abbasin Ka arni njeri dhe i ka thon E këm vërra një njeri Ka thon akotove, ka thon skotove Skotove Pos Nëse E respekton nanën E dhe babu një vilë më të lart Skotove Ki masje si e kavra Ka arni tjetër Ka thënë ojbë një albas Ako tove për atë që ka do më vra një njëri Qiko kita që e ka bon jetë më vra Aje pa të vra I gjetin i zgjidhe që ka krymo Po nuk i tha pagu i qeka Ata respektoje nanën dhe babën Se zdi që tërshka Që ti mund është I është ta farzëve Na mazë e këto Ta respektojsh nanën shumë dhe babën Që mëndoshtë ta allohë Ta gjeni tove E një tjetër tha Ako tove për atë që ka v Abulajbë një abasi ishte gjeni njëri Gjeni Intelektuar i madhë E shifë të shkadoki Thasë Allahu Sja si falë kur ati shka e vranë njëri E da i shkoj vet, Në zonësët e vetë E vërejtën të dy fetfajën ndryshme Dhe i thanë O oh, hoqë A i diaj që të patarë bënd vetë për vrasësin e njërit Po pse i patë thonë Respektoj e nanën ashtë Allah i ta fal E si mështë ta kish nanën tezë në kështu mëra Tha po E pëse këti tjetëri të davës ta falë Allah u kur Qa i tha abduva i bënja basi Qa i tha abduva i bënja basi Radi Allahu anë Tha ojën dhonsa A i pari e pat vra Së pata mu më mundësia e ka vra Tanimi a gjithë një zgjidhe mu pëndu A nuk e shiftin si të këti se kishë ba hazër mu vra Alas e ka vra Pada me nëmi pasanune ka tobe A i thote po masit tobe Pas ka të shkoj të vrajune Ma sa ne Bo na njëri mirë E i thash s'ka tobe Që mos shkoj e me vra Andet dhaznit e Jusufit Ale i salatu e seram Kur e morën Jusufin me gjunën bunar Cka than Ha Thanë vrajune Apo gjunën bunar Ma sa ne e zbretën për nivellit Va te kunu min ba'dihi Kaumen salihing Mos e ta djuni, mos e ta mëtni, mos ani u boni njerzi të mirë. Mos ani u boni njerzi të mirë. Andaj këto çrregullime, kush kush i drejton? Besimin Allahu xhelel xhelalu. Njeri i cili e din se ka mëdhat para Zotit. Edhe mi dhon pa lekush me to, shko banë besa ka töbe, haj se ban. Do çish dal para Zotit. Andaj çka tha Allahu xhelelu ala. Pika e parë, që njeriu shpoton te Zoti është il ladhine amanu ata të atkan besuar çka kanë besuar ka dhënë dietarët shtyllat e imanit hadithi i njohur hadithi i jibrailit kaq i jibraili në formë të një njeriu të udhëtarit thot umr khatabi erdi njeriu udhtar tek ai nuk kishte gjurmë të udhtimit me pejka të bardha i tashëm asnjëni nuk e njeftë pineve ulta bin amrallaj salatu sallam Dhe i tha, ja Resulullah Dhe kjo form, kjo, ja Resulullah Ata kanë kuptu se Se njof nana është i pashën Me petë katë barda Dhe e pranën Resulullah Ata runalen Tha, ja Resulullah I tha, Gjibrahil, ale i salatë vë selam Qka është Islami Qka është imani Dhe qka është ihsani Kjo hadith Tash nuk kemi të shpegu atinë Sa hadith është shumë i gjatë Por këja ditë, kanë dhënë djetarët, fjallë allotë, përveçat të në që kanë besuar, krej që atë ditë, e marë e zbërthejnë në këta jetë. Që ka dhënë atje, shkurë të mishë. I ka dhënë, qëka është islami? I ka dhënë, për nga mërë a.s. Islami është, me dëshmullë, laj laj laj Allah, Muhammed Rasulullah, me falë namazin, me danzë e qatëin, me agjëru Ramazanin, dhe me ba haqë n e fejës Allahu të bare, kjeve tala, të jashtëme. Nërsa sa i përket të brendshmës, tha qka imani? I tha për nga mërë Alej Salatës Silam. Imani është, mi besu Allahot. Tani, dëshmija me gojë, e sila harmonizohet me dëshmijen me zemër, ajo është e pranu me të Allahu, gjeni gjelelu. Tha i beson Allahot. I beson librave të Allahot, me lacheve të Allahot, për nga mërëve të Allahot, ditës e gjykimit dhe kaderit mirë dhe të keq atëra jë banë edhe një pytje tha e qka është bamirësia qka është në mundi qka më vler apo e cila është epilogu i kitë këtërët mirave tha me adhuru zotin në tanë si kur jetë duke e pa e nëse smullësh me pa a jetë të të po atyje që ki aditë shkurtimisht O është shpjegimi i kësaj fjale të Allahut xhelalu ala, nuk kan shpëtuu posa atë që kan besue. Pra me biçuk të stilla nallahun te bareke u te ala. Andaj besimi në Zotin është boshti më i madh që e ruan njeriu në mukonjeri. Ata të thotë yahum bin besimin s'mbesin njerëz më. Nuk nuk mundesh ata me me nal dyqish. Ado e për nga mërëja lejë sara të sëram, Tha në hadith, Hadith e Bukhariu, ja ka nëzire më në Bukhariju, Zdo për nga mërëja ka thonë poplit ti një fjal, Për ja u thamë edhe une juve. Ma në men, Zdo, fjall, zdo ja thon, fjall, pingamir, Sram, un, për nga mërëja ka thonë një fjal, Poplit vetë. Tha për nga mërëja lejë sara të sëramë, Edhe unë për jo ka të juve. Që tjetë e plotë, Kit për nga mërëja u kanë thonë që ta. Që ka i tha? Tha z Banë që ka dush Nësa pëngamber a lejtë salatë sëram ka than Karakteristika më e veçant E umetit tem është Turpi, mare me ta A, mare E marja djetarë kërë kanë diskutu Turpi, ka vjen turpi Turpi Ashtë diqka që ka fitot Ashtë diqka që ka lindësh me ta Jam pajtu djetarë se lindësh me ta Pas taj prishet E këmi pa fëmijën Fëmijën Qoftë djali muslimanit, qoftë jo i muslimanit. Fëmia bën një vepër që ai me natyrshmërinë e tij e e tjuan, pra aparati ja lejon si gabim. S'është mirë. E shefa duke u tërheq. Duke u tërheq. Në marrësi zot bëshim psikologjit e trajtojnë këta. Për shembull, nëse e marrni një fëmijë rrugës, edhe ndalet një vetur. Dhe do mi dhon parë. Fëmia tërhiqet. Pse? Se së njof Pra, në realitet të të shdushme më ndonë më kur gjo Edhe hikë të mija Pse? Sepse nga turpi që në një ka vendosë Allahu Gjellegjellu E di se zbanë me morë për këtina Apo, ma djene prej komëshiju dhe njerë Nguranë të mija Pse? Sepse nuk e njefë dvetin Këto kush e ka installue Allahu Gjellegjellu Allahu Gjelluale Andaj ka dhonë një sa pridjetarve Ata të cilët Mundojnë me i degeneru njerëzit Me i turp ka thonë le ta dinë se janë luft me kryimin allohët, ti taman e apo e shtërpnon një njeri, s'ka më turpaj djali ati dhe li turpshër sepse zdo fmi i ri, ka thonë a le i salatë e seram, linja të rëshmërit pastër rotinëse e degeneron një popull, fmi të tyve mund me dal këtë pastër, sepse atan nuk trashegojnë nga prishja e prindërve të tyre të në bazë, pasaj nëse indjekin prindë të tyre, të vazhdojnë me Me ta Andaj Allahu të bare kje vëtjara E van i veqorin e këti omejt i cilën Turpin E turpi është i leth me Allahon E turpi është i leth me Allahon Nëse një njërit përshemull I thunë ma se zote e këndalu këta Ma se turpo Nëse si ta se ledzon Me qëka i folma ati Me qëka i fol Me kur gjasën i folma ska, ska dhe një mjetë që ti mund është me nalë ata ma Veshtë njësem pasaj e nalë ata Kura interesin e ti e runë apo frigohot për diçkaje. Po nëse nuk frigohot për diçkaje, dhe s'ka interes në tamamunal, atëherë s'ka mundësi asnjëse të mos besojmë në Zotin dhe turpi në Allahun te bareke وتعالى. Përsa i Allahu jelona ka vazhdu dhe ka prur një një shart tjetër të shpëtimit. Dhe ajo është waamilu salihat. Kan besuar dhe kan punuar vepra të mira. Dhe në Kur'an këo kan punuar vepra të mira vjen shpash. Madje nuk vjen imanin në Kur'an Vetëm se vjen dhe kanë punuar veprat mira Me gjitha ta U meti Muhamedi sallallahu a.s. Një pjesë të rëfat këtësisht E kanë djerë veprën Për imanit Thojnë me rëndësi është me besu Me rëndësi është me besu Pasaj veprat E pasaj veprat nësë i ki i mirë Nësë i ki nuk është shumë keshë E allohu gjele gjelelu veprën nuk e ndonë për imanit Në Kur'an, vepra nuk ndahat prej imanit pos me një ven Pos me një ajet, Allahu e ka ndah imanin E ka lën zemër dhe veprat i ndah. Pra, ka ndah Pro ka thënë mundet, mës me pas veprën Edhe më ka një sakt imani Seve është ajo? Ka thënë Allahu u gjilohane Illa men u krihe Va kalbuhu mutme innu bil iman Ka thënë pos ati cili dhunohet Apo? I imponohet diqka Pra pa, i merët vullneti i lirë Nëse i merët njëri ju vullneti i lirë Pra i mponohë duke u kërsnuhë Ban e këta, eksumerad Dha i mbesim nuk e ka qëta Allah u gjitha ka thonë Dhe zemrën e ka qëtë me iman Këti nuk e ja logaritna Këti nuk e ja kolorikita se ka ardë ndesh Jashta kësajna Në esens, vepra është pjesë e imanit Vepra është pjesë e imanit Andaj, me dhebi I ehlisurnetit Sahabëve të pinga meditale i salatë të seram Shokve të tyre të tabi e in Dhe shokve të këtyre tabi tabi e in Kanë qenë të unifikuar Se vepra është refleks i asoj që ka në zemër Vepra është gjurë mdeg e asoj që ka në zemër Qikur që pëllat njerëzje thojnë Unë e kam zemërën e bardh A ma punti kam zezat Ma më smikëshirë pun të zezat Se zemërën e kam të bardh Te djetarë nuk shkon kjo Nuk shkon kjo Amurunjani për shembull me avëdhë kujt parrat, edhe thonë, më thon më shumë qeshir se këtu pika veprat dog në hajdut ama burimir jam. A ka mundsi? Më shumë qeshir se un korruptoj ama këtu i ndarshëm jam. S'ka mundsi. Po mu kanë i ndarshëm zvell, mu kanë i ndarshëm skorrupton. Mu kanë me iman, se munet mos me ekzistue vepra. Amel. Andaj te janë sende ka përmend Allahu xhelaluhu sikusht. Allahu xhelaluhu ka përmend edhe dy kushte tjera të plocimit të shpëtimit dietar kan thon çdo njëra është veti, pasaj, uh, një sin veti pastaj mbledhje të tërësi të mëdhe këto ditë të fundit do të, fundi të, të shpjegojnë në xhutbe belen Allahu te bareke ve taala elush pe Allahu te bareke ve taala ç'zoti i ngjë le jlalul na mundson me besu të besojmë ç'i çdon Allahu te bareke ve taala elush pe Allahu te bareke ve taala ç'zoti i ngjë le jlalul na mundson ç'besimet tona ti ti ndjekna me vepra ti mbushna me vepra elush pe Allahu te bareke ve taala ç'zoti i ngjë le jlalul na mundson mundriçu me, me kët Kur'an ما يبسو كت قران ما ندرو ييت دوك يبسو كت قران لوج الله تبارك وتعالى تزوتي اونجي لجلال المسلمين قدشن الله تندمان يتيما دالمسلمين الله تيمبولان فقاراتكمروت الله تipasوران اقلوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالم.